Hallå och välkomna till kal jag heter Adam och jag heter Sebastian Ja, vi kallar det här och elrondcast varför gör vi det? Eh, för att om vi skulle merge kal Stolman, alltså, och Elrond of Rivendell så skulle vi få en jävligt potent superhjälte och det, det har med mycket, mycket av det vi kommer att snacka om att göra också det, Vi är intresserade av ja, filmer, serier, sådana där saker Superhjältefilmer speciellt Media bland annat alltså, Ja, det med är mycket uppfång. media I alla fall eh, ska börja, Vi börja väl att snacka lite om eh, uppföljare Yes. Yes Jag håller på just nu och läser Eller jag lyssnar på en bok som kom ut i förra veckan Jaså? Som är en uppföljare till både en, en film och en, en bok. Eh, boken heter Doctor Sleep. Vet du vad det är? Nej. Skriven av Stephen King. Ja, vad annars? Det är alltså uppföljaren till The Shining. Och den släpptes då förra veckan. Oj, den måste vara ganska. Varför flyger det här medradan? Precis. Det, jag har sagt det till folk om att det var då. Det är, liksom, det är ingen som reagerar på det. det är ingen, ingen som har tänkt på det överhuvudtaget. Men den, den kom i veckan. Och det handlar om när Danny har blivit vuxen. Och de här spökena från The Outlook Hotel heter. Det, eller Overlook Hotel heter det till de mm -hmm. Kommer tillbaka och, och ja, besöker honom så här hemma. Vi är inte färdiga med dig. Och såklart, som det alltid är en sequel, så har trots att pappan i första filmen som var. Ja, det stora problemet, det kan man väl säga. Ja, han har en, en tuff helg. Ja, trots att han var en alkis. Och det har också var ett, en vä väldigt stor del av vad som gjorde att han blev som han blev i den filmen och boken. Mm, och lätt fler kan man säga, eller? Och ja, om det är någon som inte har sett den så... Det här är en spoiler, men skitsamma. Ni borde ha sett den. Ja, ni borde ha sett den redan, så det, ni får skylla er själv. Eh, så blir han då... Ja, man kan väl säga att han blir besatt eller nått åt det hållet Eller blir galen och försöker mörda sin familj Here's Johnny Ja, here's Johnny uh, Trots att allt det här hände Så har Danny Som då är sonen Han har också blivit en raging alcoholic <laughs> Okej okay. Sequel-problem, yep Men det här fick mig att tänka eh, lite... Borde det kanske finnas en, en Deadline för sequels Alltså att När det har gått så här lång tid Då, då ska du inte göra en sequel För det, kom, det kommer inte liksom, Det kommer inte funka Du syftar på någon form av preskrivationslag alltså. Ja precis För liksom om, om du gör en bok och sen 10 år Eller 20 år senare som det här nu kanske är Då är ju du själv en helt annan person. Så det kommer bli en helt annan eh, historia. Ja alltså det, är ju, det finns ju det här det här uttrycket. Det här med i min film som jag har på att skriva. Att det tar ju, och det här är ju sant också. Att rent efter fem år så har ju alla atomerna i en kropp. Har ju successivt förnyats. Så av, av, på, alltså byts ut. Så att om fem år i fem års intervaller helt enkelt. Så finns det ingenting kvar av ditt gamla jag. Rent fysiskt. Ja, fysiskt. Mentalt. Det är någonting som binder ihop allting. Och det är, det är folk folks på själen och sånt. Eh, innan jag skrämmer bort dig från rummet. Och du springer ut utomhus West. Så jag vill bara lägga ut den där. Bli inte rädd. Nej, jag, jag blir inte rädd för själar. Ja, men. Eh, så det är är vi på något sånt spår, menar du? Att man inte... Så säger man ens eh, antenner eller känselspröt är ju helt andra från när du såg första filmen och vi säger, vi säger att man såg... nämen säg gamla och nya Star Wars då. Prequels och originaltilogin. Eh, folk förväntar ju sig att, att, säkert att känna samma sak. Vil vilket eh, för... i, i och för sig är in, inte är liksom... Det är inte trovärdigt om man skulle säga så Du, du kommer inte göra det Jag tror det. inte det går ens För man, alltså, man har ju alltså, Jag brukar alltid, varje år har jag gjort det här Sen jag nästan minns Så har jag varje år Nu när jag tänker tillbaka på vart jag var förra året Så brukar jag alltid tänka Alltså min eh, utvecklingskurva Går alltid uppåt Det är ju förbannat tur ja, det, är, det är bra Eh, eller hur, eh, och jag försöker alltid lära känna mig själv Men varje gång jag tittar tillbaka, så ett år tillbaka Jag tänker fan, jag trodde jag hade koll på läget förra året Och var rätt smart Jämför jag det med mig själv idag Så det, jag är ju blåst förra året jämför. Ja, jo, men exakt så jag, det, där, det där känner jag igen Och det här kan man ju då applicera sen det du säger på film då eh, Att man ska försöka få samma eh, Stämning, eller säger man Känsla, eller eller tycka samma sak som vi säger du, som du, eller det du tyckte och relaterat till till huvudkaraktären i förra det kanske helt har skiftat till något annat och då, blir, och då brukar minnet ofta vara bättre än, eh, än själva, själva riktiga filmen Ja, exakt, det är därför jag inte jag köper inte det här att den här filmen är bra för den såg jag när jag var liten, det är så nostalgiskt för mig är nostalgi negativt i de flesta fall ja men det, det, där, det, det finns en anledning till varför jag så fortsätter att MacGyver går på tv så byter jag kanal. Ja. För jag, har, jag håller så varmt om hjärtat, MacGyver, från när man växte upp och hela köret. Och jag vill, jag vågar nästan inte se det igen, för att det är högrisk att jag pajar. Så var det ju med Night Rider när jag gick på tv igen. Jag, den serien var ju skitcool för. Jag har faktiskt kollat på MacGyver nu, bara för att se det. Uh, och det, Har du åldrats med värdighet? Det, det är ju inte lika magiskt som det var när man var liten Man var liten och var och sa, vad ska han göra idag? Liksom, det var skithäftigt Nu är det mm. mer liksom att ja han tänkte på det där Okej okay. Shit vad det här konceptet och formatet är tydligt uh, När vi gjorde te testavsnittet av det här mm. Så snackade vi lite om uh, Christopher Nolans nya rulle Interstellar Just det Uh, och jag har tänkt nu i efterhand när jag har lyssnat på filmen och sådär att jag, jag hade inte jag hade hört talas om den och jag hade kollat på castlisten och sånt där men jag hade inte tagit in storyn. Nej. Det, men jag vet som bara en mening alltså en logline av story. Ja precis och det är ju att uh, i framtiden så finns det ett skepp som kan använda wormholes för att transporteras genom tid. Precis. Jag vet som inte riktigt vad alltså, problemet är eller något hotet eller vad de... Nej men det, det kommer ju vara någon uh... Eller jag ska inte ens spekulera i det Men det, det kommer ju vara bra Det kommer ju vara in, Inception fast med tid Inception med tid, ja Och det, det är exakt Det var det här jag kom på att nej, Jag älskar ju time travel-filmer Och eh, det, det finns Liksom jag, jag, jag tog inte in att vad det var det handlar om Riktigt, jag, jag, jag har blivit skitpumpad På den här filmen nu ja, alltså, Jag är ju bara pumpad att det är sci-fi Och gigantisk budget och Christopher Nolan, alltså det, alltså, eller vet jag bara att det är Nolan's nästa film Så då vet man ju det blir, det blir minst en sexa på IMDB Det blir minst en sexa på IMDB Och du kommer få en fantastisk bioupplevelse. upplevelse Simmer gör ju musiken igen Ja, jag, jag skulle föredra att de använder någon som Newton Howard eller Vad heter han? Mansell Klint Ja, för jag, jag tycker att Simmer har hamnat i något sorts uh, fakt där han, han gör bara pumpig musik till episka filmer. Ja det är bara episkt men det är inga så här fina melodier eller något sånt där som de andra gör. Och det, det jag uppskattar det är bättre faktiskt. Ja, men det kanske inte. Men det matchar ju inte riktigt, det är det. De, de, de försöker göra en helhetsbild av allting. Jo, men det är ändå de här lite mer lågmälda soundtracken som vinner Oscars. Det är sant. Anledning till en till anledning till att varför jag blir så intresserad av den här är för att jag har letat efter en såhär En time travel film som är mitt, mitt i liksom Den är både jäkligt underhållande Och ganska smart ändå Ja mm. om, om vi sätter svårighetsgrader Så finns det easy där du har Typ tillbaka till framtiden mm. Och sen så finns det hard Där du har typ primer Som ja Man måste se kanske tre gånger för att förstå vad som händer Ja precis om du är förstår den då Ja du, såg du den? Jag såg den, jag såg den en gång Ja, förstod du någonting? Nej, nej. alltså den var fan tuff Ja, men den är Otroligt smart Det är, ja det, det, Man skulle nästan kunna säga att det är en instruktionsvideo För vad, vad som skulle kunna gå snett Om vi kunde färdas i tid <laughs> uh, Vad va är egentligen det som skulle kunna gå värst till Om vi skulle time travela? Vad finns det för skräckscenario? Om du åker tillbaka i tiden. Mm. Fem minuter. Och så ser man sig själv. Och så eller? gömmer du dig i det rummet som du själv kommer gå in i där maskinen är, om vi säger så. Mm. mm. Just det Då kommer den personen, alltså du ifrån dåtid, kommer komma in och gå in i den här maskinen. Mm. Och vad som händer då är att då åker ju den personen också tillbaka i tiden, så då har du tre versioner av dig själv helt plötsligt. Plötsligt. Så det blir liksom olika universum nästan Det, ska, det blir hur många parallella som helst ja. Men vad får, vad får det för konsekvenser här då? Konsekvensen är att det skapas det skapas en tidsloop där Om det inte blir så att det blir ett parallellt universum Där, ett, liksom där tiden fortsätter och en annan där du bara håller på ja, Åker fram och tillbaka här För att det är det som hände i originaltidslinjen om man säger så Ja men det är frågan när jag, om, det, om det finns ja, Vi säger När man är, är i det här rummet Och väntar på sig själv Som åker in i tiden där Vad, säger, vad händer om man När man tillbaka Med den tidsmaskinen Och när nästa person Poppar upp bredvid mig Som har tänkt ju samma sak Säger vi Så har man två stycken brev varandra då Alltså, blir det, som, alltså eller blir det någon form av Fia med knuffeffekt Att den ena slår bort den andra då Ja det, det vet vi inte Det är det är som, som det här om du åker tillbaka och skjuter dig själv innan du går in i maskinen. Kan du göra det? För om du gör det, då kommer du aldrig in i maskinen, så då kan du inte åka tillbaka. Mm. Det, det blir hur många para, paralleller och massa... Vad betyder allt? I, istället för vem vill du mörda så tänkte jag, vem ska få ett nattligt besök av Freddy Krueger? Jaha, fan, ska vi gå in på det här med att mörda folk? Nej, nattligt besök av Freddy Krueger bara. Men vad ska jag måste göra shitlängd? <laughs> Nej, okej Slå i den här knölen på armbågen i en kant Klämma fingret i bilden Ja, få, få strömmingsben i potatismoset <laughs> oh, ja, ska, vi, ska vi köra det? Har du någon? Uh, ve veckans ve vecka, ve ve Person man har sig på mest Om man säger så vem fan har jag irriterat mig på Jag såg partiledardebatten här om dagen, Det gick ju i söndags Shit vad de bablar på alltså. Ja men det är ju en eh... debatt, det är klart de bablar. Jo jag vet men alltså. Det är lustigt hur de eh, Hur de bara alltså, de pratar, alltså, Jag förstår ju att de pratar fort För att de får ju lite tid så att säga Det är väldigt tidspress alltså på vad de, de vill ju sina säga så mycket som möjligt men de slog mig tanken bara att det känns som att de har skitbrott om. Som att det första de gör när de slutar sen är att de kutar och bara genomför de här de pratar om. Så, så det tyckte jag var lite lustig effekt av det hela. Men ger den ge till allihopa. Till alla partiledarna. Ska, ska, ska, de, ska, ska de få strömmingsben i moset? Ja, släng in. Okej. Okay. Moset får gärna smaka fisk, även fast de inte äter fisk. Och... De här benen får fastna i tänderna. Ja de fa fastnar liksom typ bak i äh, Halsmanden eller någonting Ligger och kittlar jo. hela natten Jo jo man vet inte exakt var den är Och så håller man på att trycka in fingret långt in så får man kvällningar Jo precis man försöker göra det bättre Men det går inte Nej <laughs> om, det så, om, det blir, om, det, om det blir något Freddy Krueger över hela det hela okay. vem, vem ska bli ungefär lika irriterad På någonting som jag blev på den personen Det är lite längre det låter inte lika coolt Som ett inslag men Nej. Men har du tänkt ut något eller? Har du på något? Ja, det är kul att du hade liksom ett helt gäng för det har jag också. Mm. Alltså vi kör alla partiledarna säger jag. Ja, alla partideledarna. Jag, jag har Will och Jaden Smith och Shyamalan. All, alla tre, alltså. Alla tre, på grund av att jag såg den här After Earth i veckan. Jag har inte sett den. Däremot såg jag Oblivion där som kom samtidigt med Tom. Cruise. Ja, Oblivion som är en hollywood av Moon. Mm. Det, det är ju samma film. I alla, I alla fall, After Earth, det ja som du vet, jag, jag gillar ju Shyamalan. Jag tycker han har gjort jävligt bra filmer, men han har... Han har tappat, tråd, han, han, han har tappat tråden ganska ordentligt. Han borde nästan lägga ner. Det, det, det är lustigt, du som brukar vara en strängare av oss. Att det är du som fortfarande har hoppet kvar om Ja, han... men det, det är för att jag blev så jävla imponerad av hans första försök, liksom. Mm. Men i alla fall, den här filmen då, den, den, den, den handlar ju om eh, i framtiden när människorna har lämnat jorden... Och eh, inte in på spoilers nu Nej, nej, nej så, vet du, så måste Will och Jaden Smith åka någonstans Och så hamnar de i ett ä, -fält, Och för att komma därifrån så använder de ett ä, wormhole mm. Och då landar de på jorden Där allting har utvecklats för att döda människor Hur långt är det framme i tiden är det här? Det vet man inte riktigt mm. de, de slåss i alla fall mot några monster som... Eh, kan De känner lukten av rädsla Så man får inte, alla, alla soldater måste vara liksom orädda Ja just det, det är det som står på posten Ja, och det som händer då är att när de kraschar så bryter Will Smith benet Just det Och, och Jaden Smith måste ut till en, en så här. Bikan. En kommandostation eller vad man ska säga för att kunna kontakta människorna då. Ja precis Alltså jag tycker konceptet är ändå ändå det, det, det, det är lite läk, Han är bara läckter över det hela att Alltså den här rutinerade pappan måste vara kvar i skeppet Och då eh, Stötta sin son då som, Eller ja, sin, den yngre eh, Soldaten Menar du då alltså på ett red dragonigt sätt? <hör> ja Med att den här gamla räven Hjälper än den yngre eh, Orutinerade Ja precis, fast, fast det eh... Han är bara lektor, det, det blir konstigt där För han, han hjälper ju men han är ju också ond Nice I alla fall, problemet med den här filmen är att Det är allt som händer Will, Will Smith sitter där och ser ledsen ut och trött Jag såg ju, du tipsade mig när jag var i sist Så tipsade du mig med att jag skulle se Story of Anvil En, do en dokumentär eh, Jag såg den jag har ju inte kunnat sluta tänka på den Det är kanske en vecka sedan jag såg den Visst är den bra? Ja, oh, fantastisk Jag såg ju efter, på tal om dokumentärer i Var det förra veckan? Så såg jag om på The King of Kong Mm, ja Jäklar vad bra den är Är den riggad? Ja, den är riggad Alltså det är en dokumentär eller? Nej, utan de, de har valt att inte ha med vissa saker till exempel Som, det handlar ju då om en kille som slår världsrekordet i Donkey Kong men eh, han som har världsrekordet sitter i styrelsen För de som godkänner den nya rekord Så hans rekord blir inte godkänt Och sen så åker den här killen då från liksom, Gamingkonvention till gaming gamingkonvention och, och ska liksom tävla mot den här killen Och han slår hans rekord live ah. Ja Ja, den är jäkligt bra Den är liksom uppbyggd som Rocky nästan Ja, ah, den gör precis Med Apollo Creed-figuren Och sen har vi eh Alltså det är fall. Den är bra, Den är Den är bra. bra. Men vad, vad de har Vad de inte visar är att En annan person Under inspelningen Hade redan slagit det här rekordet Aha. Så det var han som var mästaren Men det tar de inte ens upp Jag, jag, koll, jag kollade på deras sida nu det är, Jag tror det är fem personer Som har slagit rekordet sen, sen dess Sen dokumentären kom ut eller? Ja, precis Aha. Så det är inte så speciellt längre Men det är ett litet en liten tårtbit i Donkey Kong-historien där som man får se Och följa, även om den är riggad Den är jävligt bra och jävligt effektiv Jag gottar mig ofta i Jag gillar ju såna här Filmer som inte har Att att jorden står på spel Nej utan små små, små Bara små delar av folkliv Som är skitviktiga Vi säger typ eh... Det kan vara lika dramatiskt och lika känslosamt att se en, om den är väl utförd så att säga oh. till, Istället för, ja, men säg Samringen när hela Midgård står på spel, det är sjukt dramatiskt men du kan göra det lika dramatiskt med bara, en, en, en, en grand fade med någon som har byggt en liten snickarstuga en meter in på gården oh. och så en, blir dusten alltså, på, på den nivån istället Men det ett, ett perfekt exempel är kanske Magnolia då Åh oh, jag har dålig koll på Magnolia Ja och vi ser det regnar groder I en sekvens Och det slutar med att alla sjunger Vä Väldigt dålig pitch där Men <laughs> det, det handlar ju bara om typ några dagar I typ sex personers liv och hur de påverkar varandra mm. Det är inte så mycket som står på spel Men jäkla vad bra den är Du tänker inte på Babel då Nej det är samma, samma koncept också mm. Alltså Babel är inte lika bra Jag gillar Crash mer än Babel Ja jag med men uh, sound uh, Soundtracket i uh, Magnolia där är skitbra jag, jag, jag kanske kan lägga in det i slutet Jag uh, gör det Magnolia det är ju den med uh, Tom Cruise va? Är inte han typ någon form av alltså, Livscoach eller Är det föreläsare jag, jag har för mig att det han gör är typ uh, Han är som den här snubben som skrev uh, Boken The Game uh. Att han, uh, han hjälper killar hur man får ligga typ. Jag tror det är det han gör the game är inte en hitch. Nej nej nej The game, the game är ju en bok som i princip, i princip är en instruktionsbok om hur du får ligga på krogen. Ja, ah, ja, ah, ja, ah, just det, just det. Heta, st gjort. Strauss eller något sånt där heter han som har skrivit den. Kraus ja, så... kanske. Eh, jag tänkte the game med Michael Douglas där Kanske Finchers sämsta film faktiskt, Om man tänker efter. <laughs> men, den är, men den är inte dålig. Tillbaka till Will Smith Jag, jag såg iRobot igår Och det slog mig Att man skulle kunna göra En film som heter Will Smith Chasing Different Creatures Nu, nu är du på intressanta grejer här Ja, vad är det här? Då har du robot där han jagar robotar Han springer efter en robot Som man vet är jävligt snabb Ja ja. Han, han, han har egentligen ingen chans i hand-to-hand -hand combat Nej, sen har du ju i am legend, Will Smith jagar ja, zombies/vampyrer, rabies äh, människor typ. Ja, sen har du ju Men in Black, Will Smith jagar aliens. Farliga aliens. Alltid en scen i början när han springer efter dem. Ja, han är alltid väldigt fysisk. Ja, det är han. Och jävla vad bitig han är i, i Robot by the way. Oh, han har omstört, han, alltså, han, han har ju alltså dataskärmar som bröst. Alltså. Ja, men han, han har inga nackmuskler och fortfarande så här skinny man's head. Ja, det är ganska alltså, roligt då, det där. Eh, Visst har jag ja, snappa upp på nej, någonting? Jo, eh, wild Wild West. Ja, Will Smith <laughs> jagar robotspindlar. <laughs> ja. Ja. Hitch jagar tjejer. Ja, det, det gör han. Nej men det, Då har du faktiskt rätt i han, han, han, han jagar mycket grejer Ja. Han är alltid väldigt fysisk I sina roller men det, det är ingenting jag klagar på Jag vet inte om, om filmen Will Smith Chasing Different Creatures hade varit Så bra kanske Men eh... det, en, en, en kortlivad viral eh, Video Hade du kunnat göra på det Alltså med många hits Minst lika populär som Ryan Gosling Doesn't want to eat cereal <laughs> Som kanske är det roligaste jag sett på länge vill du, för, vill du beskriva det här klippet lite grann? Då? Ja, vad som händer är att de har tagit olika bilder olika scener ifrån Ryan Gosling-filmer när han tittar, först tittar liksom på det han ska titta på sen tittar bort. Och då är det mm -hmm. en kille som kommer med en sked flingor och försöker stoppa in den i munnen på honom och just när den är nära så tittar Ryan Gosling alltid bort som att han inte vill ha flingor. Ja. <laughs> det är jätteroligt. Idiotiskt, men extremt roligt. Ah. ja. Men jag gillar ändå Will Smith. Alltså, vem, vem kan inte gilla han egentligen? Will Smith är, han är extremt duktig på att vara ensam och ledsen. Har jag märkt. Vi gillar Will Smith. Will Smith jagar... Han kanske borde göra en, en film om jakt? Will Smith och Per Morberg. <laughs> Will Smith, huvudrollen i Per Morbergs biografi. <laughs> en uppjackad Hollywood-version av hans liv som kock och jägare, eller? What the fuck's for dinner? <laughs> ja, varför inte? Det, jag, jag hade fan sett det. Jag hade sett det. Men, men, men om vi säger att vi ska göra en, en Per Moberg biografifilm i riktigt hollywood stuk. Är Will Smith bäst för rollen? Jag tänker ju mig någon, alltså... Jag, jag... jag vill ha någon, mer, någon större person. Alltså en kylskåpsmänniska nästan. Alltså bredjäkel. <laughs> Machetti skulle det ju kunna vara. Johnny Trillo. Danny Trejo. Danny Trejo. <laughs> Annars var det nära. <laughs> ja, jag, tänkte, jag var tillbaka på Connor där. Han heter Johnny23 där, ja. Nej, men raka muschen på honom så här är han fan en ganska bra morberg. Jag, jag, jag ser ju någon bild när han håller två m 16 i Alltså en, en dual-wieldare 16 så håller de och bara matar dem från höften Står inne i den lilla vaktelfarmen Och skjuter små fåglar <laughs> Gå, I kväll ikväll blir, ikväll blir det lamm Och så bara står de och bara matar på en sån här Någns farm Bara klipper 50-60 djur Tar ett Och bara drar Per Morberg, it's what's for dinner. Alltså det, fan, vad, det här är ju en skitrolig faktiskt. Alltså, vad, ska, vad är det för hot då? Det är det något hot, eller? Ja, är, men du... Eller blir det, är, är, bli, bli, är det bli lite rambor över hela att staten jag börjar jaga han till slut? För att det bara skenat? Han, han, han hittar en albinobjörn eller något sånt där. Och ett gäng tjuvjägare. Ja. Han, han, han måste ta, ta jäla de här tjuvjägarna. Och vem spelar The Head Hands Show? Är det Will Smith? Men <skratt> han är inte bovig, det är han inte. Mickey Rourke? Mycket bra.